Google Google interneten gehienez erabiltzenen bilatzaileak makina hundii horrek ez ditu onartzen euskarazko iragarkiak eta hori berria da zer gerra nahi du zer gertatzen da Bai eh berria da orain arte onartzen situelako euskarazko iragarkiak eta agian e, testuinguruan jartzeanesta zure aipatun zu Google dela Interneteko bilatzoileari nina baina bilatzailea izateten gain ba publizitate enpresa handia ere bada, gaur egun komunikabideak baino pulisitate plataformaa garrantzitsuago ari dira bilakaten Interneteko hainbat zerbittu Google izan daiteke bat baina mu bueno, e, Facebook, Twitter, Amazon ere egun batez ere publizitateetik e, bizi dira, publizitatea saltutik eta publizitatea eskaintzetik. Eh Googleek publizitatea eskaintzen du eta publizitatea eskaintzen du hainbat alorretan. I e, formatu ezberdinak eskaintzen ditu eta horietako bat, taudian oso agerikoa dena da bilatzailekoa. Bilaketa bat egiten dugunean Googleen lehenengo emaitza normalean iragarki bat itsaltzen da. Hor da emaitza bat eh gure biaketarekin oso lotutako emaitza izaten da, au da, gogiatzen dugu hori eskaintzen da Google, baina e, publizitatea izaten da, hau da ordainpekoa izaten Orain arte o, e, Google Search deitzailoren esparru horretan bilaketetako iragarki horietan euskarazko iragarkiak agertzen ziren. Posible zen euskarazko iragarkiak hor jartzea, baina e, ba, urtea maieratik, 2008 amazazpiko urtea ona maieratikona, gugelazida euskarazko iragarki horiek, lehen ere, abian zeuden horiek, e, atzera botatzen, hau da, detektatu egiten du, Kontura konturatzen dela eta atzera botatzen ditu iragarki horiek, e, horrek, e, bueno, euskaradi ikusgarritasuna eta lehiakortasuna, kentzen euskio. Uh, Interesgarriada hori gaiten duzuna da, Euskara ulertzen du Google-ek, detektatzen du ez da izkonsa ez Bai, bai, bai, bai, bai, bera kezaten du, eh? esaten dizu hau Euskara da eta plataformak ez du Euskara hon hartu. Eta ze gertatzen, zergatik gatik uh, erabakidu, azkenean hemen blokeatzea Euskara? E, ez dakik guzea erantzun, e, erantzuna badugu estuela onartzen ala dela estuela onartzen, baina arrazoien berridik e, estugu susmatu dezakegu errenta garritasun kontu izan daitek eda, ez adibidez horrelako zer behin lertatu zen aurretia zere tuiterrekin, batean tuiter e, asisten euskarazko iragartidik ez honartzen eta ailek bai ailek arrazoia garbi eman zuten eta errenta garritasun asan iragarkia Errebisatu egiten dutu, e, pertsonek begiratzen dituzte iragarki horiek eta zegoen publiitaten daikua euskaraz pertsona baten soldata ordainzeko publizitate hori erreatzen. Mm. Googlena ere joan daiteke hortatik e, bi aukera eragon daitezke bat erregarritauna hau da ez dagoela,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 eskubideak aldarrikatu barritugula. Ez? Euskara eson hartek esan nahi du alde batetik gero eta garrantzio handiagoa duten publizitate esparru horretan Euskarak ez duela ikus garritasunik. Ez da esistituko eta esparru batetik desagortzea izkuntza batentzako ara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 Ba larria da eta nik uste gote jakinara, seba saio eta... E, eskubidak aldarrikatu barritugu. E, Google koncientiz emar da izkuntzen ba, bizira upenean ere e, duen arduras eta duen eraginaz eta Euskararen e, alborrean gaditzan, no, que jakinara zi eta aldarrikatu barriugu Euskara honartzaren garrantzia gainera. Beste, aro batean izan da, eh, Google enaldetik Euskararen aldeko sentzibilitate edo interesa, eh, e, Google bilatzea eta emailak eta Lakoak euskaraz badauzkagu, euskaraz erabiltzen ditugu, navigatzaia euskaraz konfiguratzeko aukera badago, Android mugikorrak euskaraz badaude, hortaz, nink uste dute, pausuak ematen jarraitu berra dagoela eta lan egiten. Hor, norbanakoak ere badu egola bat jokatzeko? Handia, handia, e, azkenean guke webune batera, e, webune garatera sartengaren aldido, webune horri kontatzen diogu eh, zehiskuntzatan adigarren sartu. Hau da, gure nabegatzailea edo gure mugikorra zehiskuntzatan daukagun konfiguratu da. Google-en sartengaren bakoitzan guke esaten dugu zehiskuntzatan daukagun konfiguratuta gure nabegatzailea, gure mugikorra. Hau da, zkunt fotogoaren nongo garren eta gaur e, egun ehuneko hiru. Euskal Herrian Eusskald neuneko diru baino ez dugu Euskalrazkon figuraatuta mugikoarra edo navigatzaia. Oso datu txikia da eta ia ulertzekoa ere ba, Euskal deganako interesik eza agertzea enpresa handiek ez e, oso gutxi garela uste dutelako. Ordan guk e, informazioa ematen duuen informazio hori aldatu behar dugu, esan behar Eze izkuntzatan nahi dugu nirtegin, e, nongo garen, zer garen, eta hori oso zerresa da. Ez da, mugikorra, edo, nabigatzaia euskaraz jartu da. Mugikorra guztiak esindira euskaraz jarri, baina interneteko nabigatzaia korrena bai. Eta mugikorrak asko ere bai, APL txekoak ez, baina, bueno, Android asko bai. Eta erresa da, esarpenetan jartzea da, eta bestela plugin eta aplikazioak ere badaude, automatikoki prosesu hori egiten dutenak, hori eta mar segunduan egina dago, eta lehenitza puntu eus uregunean e, lortu daitezke nabigatzaia, edo muikorrake euskaratzeko geigarri edo aplikazioak. Mm -hmm. e, kampaina bat, abiatu eh? zenuten ere lehenitza interneten daitzen zen, eta hox, webgune bat ere bada, hox, Sarteko, ez bai. errasteko es bakarrenian errasteko apur bai, prozesu hori errasteko hori da e, ez da saia eh eskurseguita esarpenetan sartu eta eskurseguita errasa da baina are eta gilla go errasteko ba lebiza.eus webunean badaude geigarri eta aplikazioak otomatikoki e, egiten dutenak aldaketak ba gugu webuneei esateko nongo garen zehiz kontu ez nahi dugun eta horrena arabera sortzen dituztelako edukiak hauek mm -hmm. eh norbanakoak aipatu eh, itugu baina negia da iduru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 bai eta edukitan eh ondo dago eta tuterren euskara mugimenduan da dago oki ez dago baina gero eduki esgain ba bueno gian ez gara konturatzen beste detalle txiki hau ek es ezarpene handia e, dutela horri begiratzen saiola datu hori hartzen dela impact eta garrantzitsu dela nikus dut iendasko kuste duela ba bere mugikorrea gerkakuna bere mugikorrean geratzen dela eta Estala, ez dala. Batera sartzen garen emakotan informazia asko ematen dugu guri buruz. Mm Haudan -hmm. berdin bukatzeko, Lorea Ariskain, zer pasako da orain iragarkiak ez baditu nartzen Google-ek euskaraz? E, zer egingo duzu edo asmo da zerbait egitea Googleen en aurkabu horakatzeko azkenean? Bai, bueno, era aurka borrakatu baino lagun egiten garen, es, e, momentu honetan batzuk onartzen dut eta besnazuk azterabotsatzen dut. Eh, e, goz da iditzi oraindi gustia azterabotsatzera, eh, ezbaitze, detexiaren izango dela pentsatzen dut eta egin berdugunara ba, el kartu euskaldunoko el ari garenok eta eta eskatu google euskara euskaraz kontuan hartuan izan, izan dezala behar dugulako eta ikusgarri eta lehiakorri izan dugulako, gauzarean ere. Lorea Ariskaina Izpiri, puntu eus Fundazioko Komunikazio Arduraduna gurekin, mire handi bat? Zuri eiz. Eh?